Divatházba, modaromba. Divatházba, modaromba, kapus lettem, fénykoromban. Ha nehéz volt, már normálni, legyen könnyebb a Divat Divatházban sok munkás van. Ott dolgoznak két váltásban. Emellett még hat is volna, hogyha baj soha se volna. De a hatos emeletem, ahol a sok égszer tele, ott a vizet megengedték, és éjjelre úgy felejtették. Ebből aztán nagy bottának. A parket asztalboszára, égszerészek sokat várták, amíg nekik újból adták. Megarult a készülhatár, a nézőnek szeme megállt, és bemegy a divatházba, hogy az új modern meglássa. Szipőt, ruhát, ha meglátja, hogy új divat megkívánja, és rendeli, nem törődve, csak új divat legyen végre. A főnökünk finom ember, s a nagy pénzű tőle rendel, és főnökünk aláírja, mert sok pénz a divat díja. a sok munkás lisztelják fel, s lépcsőn megy ki lennel, és a kapús megvizsgálja, kinek gyanús a fáskája. ha betébe kapus tart neki beszédet, kivezeti az utcára, és elküldi más irányba. Divatházba nagy hírtáma. Kisegerek besétáltak. Emeletekre fölmásztak, Hétszáz vejezt cipőt rágtak. Ebből újgó nagy baj lenne. Ha senki se intézkedne, ez már a kapusunk dolga. Az egér ki legyen dobva. Kapusnak kell jó nagy fegyver és kisegír bejárni, nem, mert kapust, ha fegyverrel látja, nem jár be a divatháska. A legelső emeleten van az árusítótel. Árusítók haragszanak, mert a táskákhoz útfogynak. Egy táskáért mennek, és túl sokat nézegetnek. És így az állósítóinknak nehézségeket okoznak. Mind a hangyák úgy bolyongnak fiai, divat hogbortnak. A divat után rohannak, mert félnek, hogy lemaradnak. Én, mint kapus, jótajába, ének még nem fájt a lába. divat után, Lassan járva menjen csak a divat párba. A 75 éves hölgyek új módik jönnek. Nem gondolják, hogy holnapra nincs ki a divatot hordja. Divatbeszél, pénz nem számít, öleget is És így aztán az unokáknak, jó lesz a halap, ott vannak! Divatházban, modaromban, három hétig kapus voltam, a bevüknek jót kívántam, s el szűk verset róluk.